а ми його відновимо. Від пеньків уже сьогодні літа підуть пагони. Згодом розчистимо той молодняк, і через десяток років хіба ж такий ліс підніметься. Ще й нового насадимо по балках, щоб поля не розмивало. Волоських горіхів дістанемо, та горіхову тайгу тут розведемо. Кол госпній касі добрячий прибуток буде, не одну ще балку горіховою назвете. «Баришник, ось ферми поставимо, то шапку знімати перед Рунівщиною». Говорив Сагайдачний, наче не до присутніх у конторі, а так, до когось невидимого. Але Іллій Васильович звів голову на слова, на стовбурче вуса, глянув на Сагайдачного, і Микола вловив у його очах недобрі вогники. На чужині він набачився таких холодних лютих вогників в очах, але ж то чужі. «Вороги були? А чого ж це Ілій? Свіже! А ненавидить! Заздрить! Сам хоче на головине місце!» «Еге!» – подумав Микола, «тили в тебе геть мене ненадійні! Важко тобі буде чоловіче!» «Одарченко!» – звернувся голова до бригадира. видаси солдати від чотири кубометри лісу!» «Як, Петре Михайловичу, а на ферми?» – обличчя Одарченка ще дужче зрожевіло – «Це ж розбазарювання! А в них он єсини, які стоять. Чого вони їх не рубають? Жалко?» «Роби, що я», – сказав Одарченко. «Іллі Васильовичу оформити на старого окопного, як допомогу батькові полеглих фронтовиків, колишніх колосників Платона Терентівича та Гарасима Терентівича окопних». «Мені що?» – буркнув Іллій Васильович. «Хоч ви й усе дерево роздайте». «Одарченко, гукни там Федора пропустився гайдачний повз повзвуха слова Ілія Васильовича. «Федір Оникійович Дейнеженко – це голова сільради. Сільрада в цій же хаті, через сіни. Дейнеженко був чоловік високий і широкоплечий, а голову мав невеличку, мов не свою, риси обличчя дрібні. «Що в тебе, Михайловичу?» – спитав він тягучим голосом. «Ось окопний, Микола Платонович». Рекомендую назав клубом. Мене зав клубом? здивувався Микола. На ці слова оглянувся бригадир, перехопив поля голови сільради і озвався. Федоре Ониківичу, а що ж із тим ділом? Дайнеженко розвів руками. Ви хіба забули? насідав Одарченко. Потім, Степане, буркнув Дайнеженко. А що там у вас? спитав осагайдачний. «Та ми з Федором Оникійовичем домовлялись, почав був Одарченко, але його перебив голова сільради. Я сказав потім». Одарченко закам'янів ображено. «Згоджуйся, солдати, ти ж можеш. Знаєш, як він грає на якордеоні? О, це не сухина, що міг тільки замок відмикати. Бери Оникійовичу і не роздумуй. Ну, солдати, чого ти дивишся? Дареному коневі в зуби?» «Зарплата – 360 карбованців, за те ж у день ти вільний, будуйся, а ввечері, щоб мені в клубі співало, танцювало і на вухах ходило від радості. Підніми дух людям, щоб душа в них відійшла трохи від горя, щоб вони ожили від твоєї музики і пісень. Ти хробітниця там гарна жінка, роботи не боїться, наша гвардійка». «А сухина ж як?» – спитав Микола. «Сухину беруть в армію», – пояснив «Сухину беруть в армію», – пояснив Дайнеженко. І перезернувся з Одарченком. «Була, правда, вже кандидатура в мене». «Ніяких кандидатур», – промовив Сагайдачний. «Гаразд», – згодився Дейнеженко. «Пиши заяву Миколу». Микола роздумував. «Рішайся, солдати. Зарплата мала?» «У колгоспі поки ще цього не заробиш. Помагатимемо як спеціалістові. Виписуватимемо тобі продуктів по нашій колгоспній ціні». А там і сам обзаведешся хазяйством. Якщо він так добре грає, то зможе ще й у школі підробляти, сказав Дайнеженко, Свій очі й гурток вестиме. Ну, все, зараз одержуй ліс, поки я не передумав, бо до вечора зробиться жалко, не дам і сурпалочка, а потім катай до сухини і приймай у нього клуб, сказав Сагайдачний. І щоб мені на перше травня був концерт, як грім в началі має. Дерево їм з дідом дали гарне, дуб і ясен. Дід аж язиком прицмокував накриваючи його рогожками однегоди. Повезло нам, хлопче.